Elhamdu lillahi rabbil alemin. Wa sallallahu wa sallam wa barake ala ashrafil anbijai wal murselin. Nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Slava i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat i salam donosimo na posljednik Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallamu njegovu časnu porodicu, plemenite, ashaabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Draga i ciljena braćo, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari snage taufika, uspjeha, ustrajnosti i kvaliteta, da nastavimo, inša'Allahu ta'ala, ovim tempom, da na ovaj način izučavamo ovu plemenitu vjeru, a posebno ovu vjersku disciplinu, akidu ahli sunnata vajl-đamaata. Jer je ona esasu din, dakle, to je glavni temel vjere, vaj je mi'ijaru i ona je parametar hoće li dijela biti primljena ili neće dijela biti primljena. Dakle, akida je nauka i disciplina koja izučava uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegovo plemenito i veličanstveno obiće I koje je pravo gospodara subhanahu wa ta'ala kod njegovih robova i šta je pravo robova kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Samim tim pred nama je i ova knjiga, ovo vrijedno djelo. Djelo teuhijida. Djelo teuhijida, odnosno knjiga teuhijida. Monoteizma. Da Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini uzvišeni gospodar koji zaslužuje da bude obožavan i da mu se ibadat čini. Djelo imama, muđedida, jedno od najpoznatijih njegovih djela, Muhammeda ibn Abdullu Vahaba, rahimahullahu ta'ala, šehu l'Islama i muđedida jednog od reformatora ove vjere umoru drugih islamskih učenjaka je velikana. Kao kaže Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, jeb'a thallahu fi kulli ra'si mi'ah. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala na svakih stotinak godina, jel? Pošalje ljudima čovjeka, juđedidu leha, emradiniha. Kaže da ljudima obnovi njihovu vjeru. Da im osvježi njihovu vjeru. Da im ponovo pojasni neke propise. Zbog raznoraznih faktora, izbog utjecaja koji može da se desi da se kod ljudi pogube neke stvari, da se zaborave neke stvari, da iščeznu neke stvari. Bilo da to zbog džehla, zbog neznanja, zbog nemara, zbog određenih sistema koju smo mi imali ovdje, sistem komunizma, socijalizma, koji je radio sve. Prvo su nam, dakle, onaj, streljali elitu, znači one ljudi, velikane našeg naroda, A nakon toga on ima koji su preostali nametnuli svoj sistem. I onda, jel, prošlo je neko vrijeme, prošlo je određeni period da su ljudi izgubili mnogo, mnogo od propisa vjere. Ali Allah subhanahu wa ta'ala, min hin ila ahar, s vremena na vrijeme, da ne, da ljudi uzmu povuke, da se ljudi povrate, da ljudi, jel, ponovo izuče i provuče neke stvari, da pogledaju dokaze. I onda Allah subhanahu wa ta'ala ješrahu sudura al-ibadi učini prsa svojih robova prostranim, da ponovo prihvate i da se vrate svojoj plemenitoj vjeri. Prije nego spomenemo par detalja vezani. Ko je bio ovaj čovjek? Pogotovo što je ovaj čovjek, jer ljudi su ga satanizovali i učinili ga kontroverznom ličnošću. Nazvali ga raznoraznim imenima, optužili ga za raznorazne stvari. Što nije čudno, onaj ko izučava i ko uči, Uvijek će vidjet da ljudi koji su istaknuti da de Allah subhanahu wa ta'ala s druge strane, dade im neprijatelje. Na tih ljudi koji čineje kajr, koji rade kajr, su vjerovjesnici alaihi muselam ajma'in. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nas obaveštava, jel, i svakom svom vjerovjesniku kaže da ali neprijatelja. Min će jatini il džinni il ins, od šeitana, bilo da su džinski ili insanski. Kui jedni druge pomažu, jel, i ona jedni drugima, Govore raznorazne govore, da pričaju protiv tih dobrih ljudi. Pa niko više nije optuživano od Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala, aleyhi wa sallam. Dakle, onaj koji je prije objave, prije nego mu je Allah subhanahu ta'ala poslao objavu, bio poznat ko sadiq ul-emin. Istino ljubivi, povjerljivi, mađer rabna minke keziban, kad, kako mu je govorio njegov narod, nismo nikad u tebe vidjeli, probali, nismo tebe nikad čuli laž. A došlo im sa nevećom istinom, došlo im sa, sa, sa blagom, došlo im dakle, sa, sa nečim što je Nema, dakle ne može da mu se procijeni vrijednost. A to je uputa od Allaha subhanahu wa ta'ala, ta najveća i najčistija istina. Pa šta su mu rekli? Nazvali su ga ludakom, nazvali su ga sihirbazom, nazvali su ga lažovom. Pored jasnih, racionalnih, tradicionalnih dokaza, vidljivi koje su oni mogli da vide, da okuse, da shvate. Međutim, Allah subhanahu ta'ala je dao, da se ti ljudi ponašaju kako su se ponašali prema njemu, ali je ipak na kraju Allah riječ bila gornja, a kafirska donja. I uvijek je tako. Kogod da poziva u govor istine i u riječ istine, mora malo da ima iskušenja. Mora da mu se dese iskušenja. Svako onaj ko podigne liwao teuhid, zastavu teuhida, ko podigne zastavu znanja, Zastavu sunneta Allahovog poslanika, da poziva istini, da ljude podučava istini, neminovno i bez sunnjeh da će imat neprijatelja na tom putu. Iz razno raznih razloga. Da li je to zbog njihove slabosti, da li je zbog njihovog džehla, da li je zbog njihove zlobe, da li je zbog njihove ljubavi prema Dunja Luku, da li je zbog strasti, hada... Bejne humo bejne Allahi ta'ala. To je između njih i Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali činjenica je da se ljudi bore protiv istine. Da Allah subhanahu ta'ala da, da ne da se ljudi bore protiv istine. Ko će biti opravdan, ko je neopravdan, ko je zloban, ko je namjaran, ko, ko to radi namjerno, ko to radi nesvjesno, ko to radi podsvjesno, ko to radi direktno, ko to radi indirektno. Allah subhanahu wa ta'ala jahkumu bejne ibadihi, Allah jalla u ala će suditi među svojim robovima Međutim, istina mora da se priča, istina mora da se kaže, istina mora ljudima da se dokaže. Tako je ovaj čovjek, rahimahullahu ta'ala, nazvan najpogradnijim imenima. Zbog čega vidjećemo ćemo braćo kroz njegove knjige i one kroz koje smo prošli, vidjećemo da čovjek ne govori osim, kala Allahu, kala Rasul, rekao Allah, rekao Allah, poslanik, rekao Allah, rekao Allah, poslanik, sallallahu alayhi wa Pa da vidimo ko je to. Kaže, to je šehhul islam, al-alame, učenjak, مجدد يدن ابو نواي الله تعالى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد ابن الراشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف الوهيبي التميمي ذاك لمحمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى روجن امالوم يسطو العيينه اذا الناس بستوي تو بليزو رياضهك استوت هناك كيلومتر Dakle u onadždu od plemena Banu Tamim od plemena Banu Tamim došlo je u sahihajnu od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da je rekao dakle hadis na vode Buhari i Muslim قال لا ازال احب بني تميم kaže nisam prestajao voljeti Banu Tamim dakle ove Tamimijeviće min ثلاثه min ثلاثه سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه zbog tri stvari koje sam čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Kaže čuo sam ga da kaže hum ashaddu ummati 'ala d-djal. Kaže oni su najžešći od mog ummeta prema d-djalu, ovibenuti ja. Kaže wa ja'at sadaqatuhum, kaže druga stvar, jeste došle su sadake njihove. Dakle poslali su svoje poklone, poslali su sadaku. Ovaj za muslimane, jel, onaj u vrijeme poslanika sallallahu alejhi pa ve selleme, bayrak poslanik sallallahu alejhi ve selleme hadihi kaže voe posebna sadaka, vo je sadaka našeg naroda. Znači poslanik sallallahu alejhi Pripisuje njemu. Pripisuje ih njemu, jel iz ljubavi prema njima. وَكَانَتْ سَبِيَتُ مِنْهُمْ kaže, bile jedna od robinja, dakle, prije nego su prijimili Islām, bile jedna od robinja kod Āa'iše radijallahu ta'ala anha iz ovog plemena, ben u temim. Pa je rekao Allah, poslanik sallallahu sallam, اَعْتِقِيهَا فَاِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَعِيلِ kaže, pusti je, oslobod je, doiste je ona od potomaka Ismaila ona od Ismaila alejhi ssalatu ves salam sin Ibrahim wa nakut poslanije ka alehim es Rodio se rahimehullahu taala hiladu 115. godine po hidžri. Hiladu 115. godine po hidžri, a mi smo trenutno u 1445. godini. Dakle u tom malom mjestu, dakle belde uaina koja je u blizini grada Riada. Odmah na početku dakle, u ranim fazama svog života, dakle, još u djetinstvu, odrasto je u ulemanskoj porodici. Njegov otac, Abdul Wahab, rahimahullah, je bio je faqih, jedan od učenjaka faqih uh, tog vremena. Uh, posebno, dak, posebno je bio je ekspert u Hanbelijskom Han mezhebu, jer je, jer je cijela ta okolina, neđda, bila, onakle, bili su na, na Hanbelijskom mezhebu. Kaže, i bio je kad je, obnašao je funkciju kad je u tom mjestu. Pa je šeheh, ta'ala, prve dane talebul ilma, sticanja, znanja, učio pred svojim otcem, pred svojim amidžom, uh, koji su i pred ulemom, koji su bili tu u mjestu ujejni. <clears throat> dakle, dakle fiqh i neke od šariatskih nauke učio kod njih. Naučio Allahovu, subhanahu ta'ala, knjigu prije desete godine. Pa mu otac ga je puštao da ljudima predvodi namaz, dakle u džematu, dok je imao 12 godina Rahimahullahu ta'ala. Nakon toga, koji svaki mladić, koji je tomu koji je ambiciozan, nije se zadovoljio, kažu bija, zajednica i sredina u kojoj je bio u to vrijeme, živjeli su u, u da kažemo, u tomekom nekom staju džumuda. Džumud jeste da su se zadovoljavali time što znaju od fikha. Kaže, čak Mnogi od njih kaže nisi se puno nisu svrtali na knjige hadisa i na jarha ut-ta'dil, razumeš, islamske hadijske kritike, ovaj hadis je vakalanak. Smatrali su da je to mešgana, da je to stvar koju ja jel nauči se. Među tim fikh je ta nauka koju je treba da se okrećemo, koju treba da izučavamo jer nam ona treba u svakodnevnom životu da ljudima izdajemo fetve, da sudimo među ljudima, pogotovo što fik obrađuje jel međusobne odnose, a u međusobnim odnosima Allah da nam popravi stanje biva i dešava se puno Puno svađa i razmirica i onda uglavnom je to posao kadije i fekiha da oko tih stvari presudi, kaže šta, kako, dadadne smjernice i upute kako i na koji način ljudje se ponašaju Pa je ta cijela zajednica i ta sredina u to vrijeme bili su, da kažemo, nekako ograničeni na fiqh. Nisu imali dakle tu neku volju i ambiciju da se puno vraćaju na ostale knjige i izučavanje, drugih knjiga i izučavanje, drugih stvari. E sad nastao je drugi problem je dakle, i u vremenu prije rođenja onaj uh, šeha rahimahullahu ta'ala i jel, u toku njegovog života, kako navode historičari, dakle, historičari koji su neutralni, poput Džebertija, koji je bio Egipćanin, Gannan rahimahullahu ta'ala, koji je bio iz tog mjesta, kad navode stanje džezire, pogotovo džezire, a to je bilo skoro u cijelom, da kažemo, onaj islamskom svijetu dosta ra, se raširio širk ko nej opasni grijeh kojeg Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti onome ko se od njega ne pokaja kao ko kaže Jelle fil Ula Inna Allahe la yaghfiru a yushrake bihi wa yaghfiru maduna dhalike limen ješa Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti da mu se širk čini a oprostit mimo toga onome kome on hoće U samom neđdu obzirom da se desila bitka na jemami gdje su se ashabi redvanullahi ta'l'anhum sukobili sa Musaylemom lažovom še je veliki broj ashabaa, nije oko sedamdeset, redvanullahi ta'l'anhum ajme'ni. Među njima Zayd ibn al-Khattab. Kaže pa neki onaj od ljudi kasnije, nikad to nije potvrđeno historijski, da li je to njegovo tijelo ili nije, napravili su mu qabur i napravili su mu qubbe. Odmahen stavljaj qubbe, stavljaj qabur, pravi onaj turbe, I kaže, dolazili su tu i tražili pomoć od Zeide ibn'u Hattaba radijallahu ta'anuhu mimo allaha djel'a fil'u To je jedan primjer tu. Drugi primjer jeste da je bilo drvo koje je bilo ogromno, znači izuzetno širokog stabla, gdje bi žene koje su bile nerotkinje, čak i muškarci koji nisu mogli da rode, dolazili da traže od tog drveta, da ih obskrbi tom Pa se navodi, jer ona aj je da su dolazili govorili, ja fahlal fuhul. Orzokni kaže, obskrbi me, znači, direktno u robobijetu i u ljuhijetu, u svemu, znači, širka. Također, imalo je mjesta gdje su dozivali onajte neke evlije na vrlo ružan način. To nisu radili mušlici Mekije. I da se to radi. Pogotovo, međutim, sufijskim krugovima ima mnogo tih stvari da dozivaju drugog mimo Allaha s.w.t kaže pa su, ovaj navodi se jedan primjer za jednu ženu koju Allahu Fantala iskušao bio da je bila bolesna jel je da imala problema sa vidom da je, je bila onako malo ona deformisana pa je došla tom tom kaburi rekla ela tera ma bi vidiš što mi je Allah uradio kaže pa meti izlječi a uvubila. znači to je bilo stanje to su, to je znači ko hoće da se vrati da pogledamo inshallahuteala to navesti Jer, ona gdje se nalazi u historijskim knjigama kod Neutralnih historičara, koji su bi živjeli van neđda. Ali me kal, ja tul, međutim nisam tijel da donosim sad izvore da spominjemo gdje ješta kako je, imamo stvari koji ćemo se držati. Ko želi, tišala, tišala, poslaću. Znači, to je bilo samo tu. A gdje je kabur Bedevija? Tamo u onaj, u Egiptu. Onda oni koji su dozivali Adul Qadira Djejlaniya, rahimahullahu ta'ala. Onda oni koji su dozivali ashaabe. Oni koji su dozivali posle svugdje, Svugdje, svugdje, Na našu veliku žalost svugdje znači, pogotovo onaj onda od nekih vladara i onaj nekih vojskovođa pronađena su pisma ukabor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže Allahov poslančao mi smo vojsku spremili pa nas ti pomogni pa dođi zajedno sa melekima pa lako pa imaju ta pisma i dan danas u muzejima znači ta su pisma i dan danas u muzejima od određenih vladara i određenih ovaj vojskovođa tog vremena znači širk se rasprostranio i je postalo nešto sasvim normalno Da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. I onda šeheh rahimahullahu ta'ala koji svaki ambiciozan mladić, a musliman mora da bude ambiciozan i ne smije da se zadovoljava da bude prosječan. Već ono, ono čega si se uhvatio i ono čega si se prihvatio moraš tu da se trudiš da budeš najbolji. Pogotovo kad je vjera u pitanju. Pogotovo kad je vjera u pitanju. ono koliko te Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio, počastio, imaš mogućnosti, snage, resursa, da imaš ovaj kapaciteta, treba da uložiš tu snagu da budeš što bolji. I također u, svom, dakle, u svojoj branši, u svom poslu moraš da budeš najbolji. To Allah subhanahu ta'ala od tebe traži. Da moraš da budeš najbolji. A tek onaj koji traži šariatsko znanje, on mora da uloži duplo i mnogostruko truda jer takav će nakon toga en jehdi medina Allahi ta'ala da služi Allahovoj subhanahu ta'ala Kaže, pa je Rahimahullahu ta'ala uputio se za Basru. Otišo je, kaže, za Basru i prvo sticanje šariatskog znanja je stekao u Basri, a da je to mimo fikha. A či znanje? A kide je znanje? Jel? Hadisa, tefsira i sl. Prije toga, sre, kad, je, kad je obavio Hadž u Mekke, sreo se sa šeihom Abdullahom Ibrahimom malu seifom i sa šeihom Muhaddisom Muhammedom Hayatom al-Sindijem. I to su mu modna je šehova, koji su mu ukazali na ke dohli suneta al-jamaata i na propuste koji se dešavaju u islamskom svijetu. Jer su mnogi ta ćutali. Pazi, bile uleme u to vrijeme koji su ove stvari negirali. Koji su možda i poznatiji od njega, kadju kad su pitan, kadju pitao nauka hadisa Amira Sanani, jemenski učenjak, koji je napisao knjigu Subulus Salam, jedno od najlepših i najboljih i najsvobodnijih djela je pitanju komentar na Bulug al-Maram. Također u svojoj knjizi onaj Tatheerul I'tiqad, čišćenje ubjeđenja Jukarrir, dakle potvrđuje ono što je potvrdio Muhammed ibn Ablu Vahaba. A Muhammed ibn Ablu Vahaba vidjet će mu biednila ta'ala nije do, došao ni srčim novim, osim sa njim što je došao da opuseni sa sahabi i prve generacije ovog ummeta. Točni inša Allah ta'ala vidjet kroz obrađivanje knjigi. Čak San'ani, rahimahullah ta'ala, kad su mu došli i počeli da mu govore proti Muhammed ibn Ablu Vahaba, pa je onaj počel da upozorava na njega u Jemen. Počeo da upozorava. Njega bio je bio znači, jedan od velikih učenjaka Jemena, San'ani. Bio poštovan čak i kod, i kod šija koji su bili u to vrijeme u Jemenu. Jako je bio, znači, onaj muhaddis, čvrsti muhaddis. Mišti, svi su ga poštovali. Zbog njegove bogobojaznosti, ugleda, znanja i svega. Pa je, pa je bio tu neko od dakle, ovih onaj, neđdijskih uh, učenjaka koji su učili kod šeha. Pa sreći, na osnovu čega? Dolaziš i govori, kaže, vallaha, hake da nekale hulana mešaihuna. Kaže, tu su nam ovako naši čehovi prenijeli. Pa su zekli, evo ga Kitabu Tuhid, evo ga Kješfušu Bohat, evo ga Usulu Therase. Ako ima nešto sporno, upozorite naučno na te stvari. Nemoj samo, ha, on je ovakav, onakav, ne znaš naučno da pojasniš neke stvari. Kaže, pa je pogledao i pregledao te knjige i onda je napisao stihove u kojima hvali davu da Dakle, povazi Muhammed ibn Abdu Wahab, i su tako u Indiji, pošto u Indiji poznato je bilo da su bili mu haddisi. Kaže isto, kaže jedan je od nasio je prokletstvo na svaki, znači jer proširilo se. Ko se kod nas proširilo, znate, u početku kako je bilo, uh, bih, bih, bih ovako, onako, pa miješa, pa engleski spjeva, kak englesi prije 400 godina, koliko već 300 godina, znači tim, te, te, te, te, te krajeve, te nikog nisu zanimali ti krajevi gore, neč to razumiješ, pustinja bila, to je kad je kad je krenula nafta ni se razvili, nisu imali šta da jedu. Nama su profesori pričali do prije 50, 60 godina. Kaže jedan, onaj je poslao, kaže majka dijete da ide sa ona iz jednog mjesta onaj iz ovih sela da ide sa ljudima ona jer počeli svi da umiru od gladi kaže ako možete povedite ga da se spasite ako ne može, pojedite ga u putu da preživite kaže pa jedan od, onaj teško mu paljete riječi mi što mako krene šta ćemo da radimo da, toliko je dakle glad je bila došla da je to to je bilo nevjerovatno dakle prije 70 godina otprilike kaže pa ova jedan kaže Fe ekramen Allah, kaže, pa nas je Allah počastio, pa smo, kaže, ufatili jedno pašće i pojeli ga. Ka. I, kaže, stigli smo nakon toga, jel, do rijada. Bilo, znači, između rijada. Ko je to glad bio? Da kažu ne znam imali interesovanje vrijeme Muhamet i tam bilo je hlaabo vilioneri znači da ima na jednu slika koja se širi onaj tad nije bio ni izmišljen onaj nije bio odnosno ni pronađen onaj fotoaparat oni stavljivi ne znam sebi sa ovim sa onim znači smiješno absurdno, čovjek samo treba da dosmije da otvori da pro -googla. ne moram da otvara knjige uzmi pro gugla i bare ka lafiki vidićeš ne moj ne moj da ti svako se ne moj da po... ne moj da dozvoljavaš sebi da se svako poigrava sa rozumom i da slušaš i da je znači onaj douzimaš sve onaj, onako kako ti se servira Znači mora Musimad da ima kritički mozak, mora da analizira, mora. Jel, zbog čega ovo? I zbog kaže šeha Abdel ankari nema šta gore Novotaru nego kad mu kažeš, ma Deliljok, kuj ti je dokaz? Znači, kod da si mu kičmu slomio? On se to i uvrijedi ovako i onako. Nema se vrijeđaš. Kuj je dokaz, kuj je dokaz? Halal, je vjara, vjara dokaza. Znači, nema. Kaže, i to su dva čovjeka, odnosno dva šeha, koja su mu kazali na te stvari. Pa prve da kažemo onaj tamo basali podučio se onaj hadisu i to je ono što ga istaklo i uglavnom ko se god prihvati sunnet Allaha po stanik sa selam to je nama rekao Šejh Salih al-Talib hafizahullah taala Allah anhu wa Allah da ga uslobodi onaj jedan od kadija u um Mekki imam Harema imate učenje, kucate Salih al-Talib glavni kadija i khatib dugo je bio onaj u Mekki pri nego Hapšen sedimo sa njim nas više sto dana bilo onaj iz raznih zemalja i kaže mu jedan od braća afrikanaca ja sheha na hal netruku sunne hatta na da'il al-tauhid i nakribna nas la, tevhid, la da ostavimo sunnet radi mudrosti radi da će i razne floskule koje se često ponavljaju nekad mogu biti tačne u određenim situacijama međutim nikako se ne smiju uzeti uopšteno kaže da ostavimo sunnet zbog toga da ljude približimo tauhidu da ovako da onako da odradimo neke stvari ovdje malo onda neki ustupak da ljudi skontaju kroz ahlak kroz Kaže shekha, šta je sunnet do te uhejda, razumejsh? Šta je drugo sunnet nego te uhejda? Gje, vishu e po jashti ino nego sunnetu Allahovu, ustanika sallahu sallahu sallahu Kaže, e sunnetu, te se recence sa qe amalim Allah dhe kao slobodi, Kaže, sunnet svijetli sam za sebe. Ako ga uzmesh, i radiš po sunnetu i ti iqish sa njim, da nosi ish taj nuri i da svijetlish. Wa in hawelte te zjinaha, ako pokushas dhe ga ti jo kitish, shuwehteha. Onda vidimo, rahimahullahu ta'ala, kad počinje njegovo isticanje, kad je počeo da izučava haditha Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa Kad je počeo da izučava haditha Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa Dakle, nakon toga utišao u Basru, utišao u Bagdad. I u Basru imao problem sa rafidijama. I dan danas na našu veliku žalost rafidije šije onaj veliki je broj njih prisutan tamo u tijim mestima. Jer je počeo da im inkari, to jest da priča protiv njih, njihovog tavafa oko kaburova. Jer su tavafili oko kaburova, tražili su odpo, onaj posredništvo i onda je pričao tim stvarima i pokušali su da ga ubiju. I onda je pobego, onaj protjeran i umalo nije preselio, rahimahullahu ta'ala, da ga nije našao jedan čovjek min ahlis zubeir od plemena az zubeir, fahamelehu, vaseqahu, vataamehu, koji ga je poslije ponio i onda ga je napujo i nahranio i onaj... Da, mu da, da, da, da, ide, da ide gdje hoce, rahimahullahu ta'ala. Znači, gdje se god pojavio bih egeri un, šu ja' un, znači, bih ehraber. Ne ideo ovakva, razumiješ, qala Allah, qala rasul, la yekhafu fī Allahi lew me tala'im, radiyallaha se nebojini. Če, kritike. Znači, je nešto neizpravno, nema zahatero voga zahatero noga. Pogotovo kad su ova krucijalna pitanja, pitanja akide ehli sunnata, kad, kad je akida ugrožena, kad je ugrožena obožavanja Allaha, tu nema ustupaka, znači nema, nema, ustupa, nema čovjek, ne smije da stane, ne smije da, znači da prečuti te neke stvari, ako zna da ih kaže i dokaže. Vratio se rahimahullahu ta'ala, a bavo mu se već bio premestio u Huremilo, Huremila, isto takođe malo, malo veće mjesto od Urejne i tu počeo da obnaša funkciju i poziciju kad je rahimahullahu ta'ala. Pa je došao i počeo jel, ove stvari nakon tamo šamo je dakle je našo ona je knjige šejhulisnami ibn taymije rahimehullah taala muqayyima fa'ajiba biha kaže pa su mu se svidile pa je sve prepisao i donio ih sa sobom načit sve knjiga što je našo od šejhulisnabim taymije muqayyima rahimehullah taala prepisao je svojom rukom i vratio se vratio su, nije nije imalo štamparija u to vrijeme i na bili su nusah ljudi koji su bili ti koji su kopirali jel koji su pisali ili su to talebatul ilm radi lisan. i onda se vratio rahimehullah I počeo polako svoju davu. Počeo da podučava, dok mu otac nije preselio. Kad mu otac preselio, krenuli su pritisci. Krenuli su pritisci, ljudi su počeli jel, da ga da upozoravaju na njega okolo. Oni, onaj, neprijatelji ove dave, kojima je smetalo to, koji su jeli, jeli su hljeba, Od toga što ljudi bacaju i metak kod tih kaborova. I onda im je to odgovaralo. Ljude napravi robove tim kaborovima i mi ćemo poslije da im vjeru propisujemo kako hoćemo. Čim ne obožava Allah, mora da obožava nekog drugog. Koga dobožava obožava nekog drugog, Allah subhanahu ta'ala ga njemu ostavi. Takav čovjek nije ništa, razumiješ, do beskorisna čaura, razumiješ, ja se kreće do dana dok mu Allah subhanahu ta'ala ne uzme dušu. I onda počelo je to odmah di smijete. onda ljudi koji obožavaju Allaha, Allah subhanahu wa mu isčisti, um, I to je slobodan insan, onako i sve što radi, radi samo ima Allaha, radi Allaha i Allahu djel'e fil'u'la. I onda je to ljudima počelo da smijeta. Neće vizionare, neće oni koji sami razmišljaju, neće već, hoćemo daj nam to stado da možemo ovako ili onako da mi je živimo. I počeli su da upozoravaju na njega i nakon toga onaj desio se prvi pokušaj atentata. Gdje je jedan pokušao da se preskoči preko njegove kuće, da ga ubije, pa je šeheh rahimahullahu ta'ana napustio Hurem ilu vratio se u svoje rodno mjesto koje je zvalo Ujejna. Tamo je emir ili namjesnik bio uh, Uthman ibn Muammar, koji ga je prihvatio u početku dosta dobro. Šeheh je otišao i rekao moraš da počneš da praktikuješ Allahov šarijat u ovom mjestu. Pogotovo uh, neđdje u to vrijeme bio uh, skupina malih onaj gradića i gradova i vilajeta gdje se svaki vladar u svom mjestu obhodio. Malo, ovaj ima 40 kuća, a tu on je tu glavni, razumiješ, to je njegova onaj. On je tu vladar, onje je... I onda su svakoje je praktikovo htio u tom svojem mjestu. Mada i malo tu uvijek, jer oni koji su iznad, koji ćemo inša Allah teraz spomenuti, onaj, koji je bio tu, koji imao tu najveći utjecaj među tim mjestima, kaže, pa ovaj to prihvatio. I uzeo ga da bude, jel na neka vrsta da kažemo ministra ili verskog autoriteta pa je podučavao te Hedu pa je puno mu je tad učenika počelo da mu dolazi puno je učenika onaj počeo da uči kod njega i da ih šalje u druga mjesta da ljudima podučava da ljude podučavaju značenju la ilaha illallah ljudi su zaboravili značenje la ilaha illallah šta znači la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa allah nema božanstva koje je vrijedno obožavanja osim Allaha svtih a rekli smo su prije toga pogotovo što su ešarije u to vrijeme znači ešarije i maturidije zauzele dosta od islamskog ummeta i nametnuli svoje autoritete davali su pogrešno tumačenje la ilaha illallah govorili su ljudima la ilaha illallah znači la khaliqa illa nema stvoritelja osim Allaha nema stvoritelja osim Allaha nije to značenje jer ljudi kažu dobro nema stvoritelja osim Allaha i onda ode kod Kabura traži mu nap. Dobro, Allah stvara li ja? Hoću da se ovaj zalaže kod njega. Tu su vjerovali muškuci Mekke. Wa <supra> in sa'altahum kayaj'al-lasman ta aku yu ko je stvorio nebesa, koje je stvorio zemlju, ko je stvorio onaj vid, ko je stvori sluh koje je stvorio slukoe? Da Allah. Reči će Allah. Pa <supra> i postupaj, pa i mirče, felatet taqoon, pa zbog čega ga se ne bojite? I još na puno mjesta Da Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava i objašnjava da su muslimanci Mekke znali šta znači la ilaha illallah što i Muhammed poziva sallallahu alayhi wa Kad su rekli onaj hoće hoće jedno božanstvo da nam hoće onaj naša božanstva da učini jedno, jednim jedinim božanstvom. Inna hada la shay'un ajab. Doista ono što je čudno. U šta nas poziva nakle poslanik sallallahu alayhi wa sellem. La ilaha illallah znači da nema božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da je svako drugo božanstvo ništavno a da se ibadet upućuje samo Allahu subhanahu Mi što ljudi su to vrijeme prihvatili mu definiciju. va je definicija od velom usibet. Kaže jeste nema boga osim Allaha, dakle nema onaj stvoritelja osim Allaha, Allah je jedini opskrbljuje, jedini daje, ali ja hoćem se približavam sa ovim šefadžijom, sa ovim sa onim, jel ti taj taj, jel ti zatraži kod Allaha, i klasično posredništvo, klasično posredništvo. Pa je šejh onaj pozivo i onaj odvraćao od takvih stvari, pa su počeli na njega da upozoraju. I onda je Emir Ahsa, Emir Ahsa grad Ahsa i dan danas zanimljiv grad u Saudijskoj Arabiji od rijetkih gradova gdje i dan danas imaju svačetiri mezheba. Ona, gdje se klanja, ona, gdje imaju džamije, klanja se ujednom ovako, jednom, gdje se držaju drsovi svačetiri mezheba. Gdje i tada je bila ista takva situacija. Prije nego će doći u Horemilu, Mohamed ibn al-Vahab, išao je u Ahsu i učio je tamo vjeru. Učio je fikh, učio je onaj, znači, uh, usuli fikh učio drugi je mezhebe. Kaže pa kada se vratio, počeo je sa ocem da raspravlja oko neki unutar hanbelijskog mezheba, da mu pokaže ne možeš da budeš tako krut i ne možeš da budeš tako uskogrudan. Samo je ovako, razumiješ kako je došlo u mezhebu. To nisu pozivali imami mezheba. Imam i mezheba su govorili. Moj govor je ono što je rekao Allahu bostanik sallallahu alejhi ve sellem i Abu Hanifa rahimehullah i Imam Šafii i Imam Malik i Imam Ahmed rahimehumullah taala. Kaže pa oni su se uglavnom na knjigu elna ili na al-Rawd al-Murabba to ste bile dvije knjige na koje se hambelije vraćali dan danas su to knjige koje se izučavaju koje su na da kažemo neka osnova kaže pa se šej vratio na Mudani od im kodame na Insaf od onaj od, od, od, od, uh, od i na druge knjige koje su, su me usure dakle koje su uh, enciklopedije unutar mezheba gdje se spominju i drugi mezhebi kaže pa odgovarao o svom o odgovaruje odgovarao onaj uh, svojoj rodbini i njima da znači ne možemo tako tek tako, tako samo rekao taj taj taj ima mezheba Moramo da znamo koji je dokaz, šta, kako, šta ima u drugom omezebu. Je jer možda ovdje nema rešenje. Zbog čega? Zbog toga što je amelul amelu insani, dakle, taj insanski trud, krnjav je koliko god da dostigne. Znači, koliko god da dostigne od inteligencije, britkosti, vrhunca, preciznosti, e, da čovjek to proveri, da obnovi, ne može, znači, a da, da, da ne ostane, znači, manjkavi krnjav. Jer je insan u osnovi ograničeno, ograničeno biće. Kaže, pa se vratio u Ujajinu i napravio ugovor sa Uthmanom, odnosno sa Uthmanom i Muammarom koji ga je štitio. I to je počelo da smetavima okolo, pa su počeli da, što kažu kod nas, da lože i da potpaljuju ove druge okolo, da mu prijete. Pa su mu ovi iz manjihovi gradića prijetili ovom emiru, dakle ovom namjesniku tog grada, isteraj ga na polje, ubiga ga, ovakav, onakav, heretik, murted, svašta nešto. A sad ćete vidjeti ove nelogičnosti koje će mu inša Allah tjela navesti. Znači, kontradiktornosti, koje se što znači, ne može kod novo ta raduga da bude. Kaže, dok nije došla prijetnja od ovo, Ibn Urejira, koji je bio to vrijeme namjesnik Ahse. Ahsa u to vrijeme važila ko, za neku centralu. I onda bi on dijelio onaj od harađa, od poreza svim tim malim gradićima. Pa je ja, on rekao ovo me, i rekao imati presače. Nema da ti dolazi više porezi, znači. Nema da ti se šaljupavi. Kažu pa pa posto zvao Muhammed ibn Abdullah barakullahi, ako više ne možemo na taj ovaj način ideje. Prijetim i pa Morakollah subhanahu wa ta'ala će ti pomoći, da će ti sačekaj, stani malo. Onaj pozivaš u tauhid, pozivamo ono u što je pozivao, potpuno same nema nikakve razlike. ljudi kažu Laj, la ilaha illallah da ispravno svate da se da se uklone ovi kaburovi, da se uklone znači onaj ove stvari. Među tim ovaj čovjek nije bio toliko jak. Pusio još neko vrijeme pa je došla jedna žena koja je bila rođaka uh, jednom od od namjesnika riada i tražila od Muhammeda ibn Abdul Wahhaba da na nju izvrši šerijatsku kaznu kamena manjer je počinila blud kaže fa rada anha pa kaže nije ti onaj no, da postupio kako je došlo u hadisu poslanik sada senekamo je došla Hamid i kao najspreman iz plemena nakle benu ramit da ovaj i tražila mu da je kamenuje pa je poslanik sada senekamo okreto se od nje okreto se dok nije priznao to četvrti put i onda je kamenovao. Kažu isti, kažu isti je slučaj bio sa Muhammedom ibn Abdullah i onda je kamenovao. I onda je to zaborjelo sve. Jer se tad nisu se šerijatske kazne toliko praktikovale u to vrijeme. Kaže pa se žestoko naljutio, ovaj i poslao svom emiru Hase praži od njega. Moramo ovog čovjeka distirati. Pa onda reko sad ćemo da pošaljemo. Znaci, em ćemo da ti presečemo nafaku koja ti dolazi. Em ćemo da pošaljemo bit al-forsan, znači vitezove ili konjanike koji će dubiti tebe njega. Pa onda i onda je krenuo i došao u mjesto koje zove Dirija, malo mjesto danas, u onaj u današnjem ovaj riadu jedno naselje znači da kažemo. U Diriji je onaj odseo kod svog učenika Alija ibn Abdulrahmana as-Suailma. I počeo sa njim je da obnavlja znanje, da aj da pričamo, da iščitavamo da i počeli su ljudi da dolaze, da dolaze, da dolaze kod njega. Emir ili poglavar tog mjesta, bilo 40 kuća u to vrijeme, bio je Mohamed ibn Suud, ded od ovih, od Al-Saud porodice, predak, jedan od predaka. Jel. I došla mu je žena i rekla, jesi čuo za ovog čovjeka što je došao? Kaže, ja sam čitala stvari koje on piše. Ne piše ništa drugo, osim rekao Allah, rekao Allah, ho, po ljudi se bore protiv njega. A ja mislim, kaže ova žena, pazite, dobra žena, kad je razumna, kad je racionalna, kad zna kako i na kojina, każe انها غنيمه ساقها الله اليك دت يوم بلين كويكتي الله سبحانه وتعالى لكوصلو па каже zna čovjek svoju ženu da Pošto tražimo nači ljudi da prestanu da obožavaju kabureve, da obožavaju Allaha Tražimo ljudi da se vraćaju do Kaze, tražimo ljudi da kažu da kažu da je iman i'tikadun wa da je iman objašnjenje, govor i dijelo. Nači sve je to iman. Kad tražimo ljudi to traž, dokaz za to nam je ovo, dokaz za to nam je ovo, dokaz. Allahu kalla, Allahu rasul, rek Allahu, rek Allahu, bosan pareko ako tebe neđi ništa neispravno. Iako e hoću da napravimo ugovor, ja ću te štititi. A ti da pozivaš i da budeš vjerski autoritet ovog mjesta. Ali da mi se ne miješaš oko poreza. On mi rekao, ne, ne, ne da neću se miješati. Nego ne, ne želim da upadnem u takav ugovor sa tobom da zulumom uzimaš od ljudi poreze. Već uspostavi Allahov zakon onako kako treba u juhnik Allah. I Allah će ti to nadohnaditi. Pa ga je poslušao i to je u radiju. I onda je tu malo više već i jače je krenula da'va teuhida da se širi. Kažu, minel ađaib od stvari koje su onako malo čudne i specifične za njega u to vrijeme, je ko bi god izrazio onaj želju da sa njim diskutuje i da se raspravlja oko ovih mesela ili počeo da se širi, kaže, on bi mu platio da dođe. Platio bi mu da, da, da boravi tu i platio bi mu da se vrati. I onda bi tu sa njima raspravljao. I mnogo je njih koji se povratili od svojih govora. Mnogo je njih koji se povratili od svojih govora. Znači, i odlaži a i od dakle stvari koje su onaj koji su ostavili znači od pogrešnih od pogrešnih onaj ubeđenja rahimahumullahu taala. I onda nakon toga kad su vidjeli da da i čovjek znači razbijaj ih na na, na debate i na diskusije i da sve ljudi više i više hrle njemu onda je krenulo daj da krenemo da ga napadamo. Daj da krenemo da ga napadamo fizički da se digne vojska. I onda čitali smo nekim knjigama ovde, prevodili su je onaj neki, ne želim da im spomenem ona imena na ovim plemenitim sjelima i među simerni su vrijedni. Kaže, bio je krvlok i onda je onaj ne znam, ubijao ovako onako, ni jedna bitka koju su oni vodili, nisu oni započeli. Svaka bitka koja je krenula, znači ni jedna bitka ne postoji historijski dokaz da su oni započeli. Već svaka bitka koja se desila u to vrijeme, oni su bili napadnuti, samo se branili. Kaže od mesela u kojima se on razilazio sa učenjacima tog vremena jeste da su oni smatrali da ako čovjek kaže la ilaha ilallah, pa makar zanegirao širijatske propise, makar, ne znam, nemao ništa od djela, takav je musliman i dalje. Makar se ismijavao, bilo je, kaže, ljudi u to vrijeme koji se zvali džufat, koji su onako bili kod ko ti pustinjaci i to, koji su se ismijavali sa jezanom u to vrijeme. pa Čovjek kaže, zar, znači, Allah s.w. ne kaže kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te stahziun, zar ste sa Allahom, sa njegovim znakovima, sa poslanjikom ismijavali? Nevjerstvo, počinili, nevjerstvo ste počinili. Znači iđma, konsenzus islamskih učenjaka je na tome da su ljudi, kaže ne, ne izlaze iz Islama, čim govore la ilaha illallah i čim žive na Arabijskom polotoku. To je mi isto bio dokaz. Kogod živi na Arabijskom polotoku ne mora da bude kafe. Kaže kako ne može bude kafir ko živi ne može kaže zbog toga što je poslanik sada selam rekao je i se iblis on je u ahad min jazirati kaže uočaj je pao iblis da ga više iko obožava sa onaj arapskog polotak hadis je sahih međutim onaj to ne znači gotovo neće se više desiti onaj da, da, da, da niko neće više obožava drugo, mimo Allah, subhanahu imamo drugje već već poslanik sada selam govori ne? da je iblis upao u očaj od davave i od toga što se ljudi vraćaju Allahu subhanahu wa A ne da će to da se desiti na taj da da više niko neće obožavati drugom mimo Allaha subhanahu wa Jer je došlo u drugim hadisima koji su sahih da Allahu poslaniku i to im je on navodio ko onaj kod dokaz za za njega rekao poslanik sallallahu neće da stupi sunni dan dok se na arapskom poluotoku ponovo ne bude obožavala božanstva koja se obožavala prije dolaska islama. Onda drugi dokaz jeste ko su bili oni protiv koji se borio Abu Bekr radijallahu ta'ala. Oni su počinjali kufr. Abu Bekr radijallahu ta'aluhu, "Jom redde", kaže da redde da otpadništvo. Kako kako tvrđite, ovo kaže onaj Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu digo sablu protein. Onda kad je upitanio herjat, aymurjism, ma tražiš znači da del ne ulazi u iman, nikako može čovjek da radi šta hoće, ne može iz vere da izađe da god govori la ilaha illallah. I to su kad su ga optuživali znači prve te optužbe koje su došle da on uh, minel al-khawarij, znači od i onaj da je da da znači tekfiri ljude na osnovu velikih grijeha ima knjiga koja se zove Rasaile shahsie lična pisma koja je koja je pisao da im odgovara na ove stvari kako me kaže optužujete za gulu odnosno pretjerivanje u tekfiru a ja sam ostavio kaže MSelu ostavljača namaza znate da MSelu ostavljača namaz ima razilaženje da li je čovjek kafir nije kafir ako u potpunosti stavi namaz kaže zbog toga što ima razilaženje jako je jači govor da neki koji ostavi namaz nema ništa sa islamom kaže ostavio sam tu MSelu svaku MSelu u koju ima u kojoj ima razilaženje nisam Tu mes elu nisam potencirao. Već sam samo spominjao mesel. I kaže i onda, kad farroktu bejne l'ami i l'has, kaže razdvojio sam između specifičnog, znači između pojedinačnog tekfira i opšteg tekfira. Znači, smo, već je samo navodio ko kaže ovo, ko radi ovo, ko, ko ta kafir. Međutim nije proglašavao ljude osim par pojedinaca koji su javno izlazili govorili neke stvari. Kaže čak mesela, kaže kad smo govorili o širku, kaže rekli smo kod doziva one druge, mi kod ko dođe i kaže kod kabura ja fulan, orzukni, o ti ti obskrbi me. Kaže za njih smo rekli su so kafiri. A ona kod dođe kod kabura i kaže uh, gospodaru moj, molim te ovim čovjekom da kunet tim čovjekom pomozite. Kaže rekli smo hada ma je džuz, to nije dozvoljeno, ali nismo rekli da je širk kaže Muhammed ibn Abdullah. Znači do te mjere znači Ovaj govor primera radi onaj oko toga to, znači to je bidat i to je novotariya i mnogi učenjaci ga smatraju malim širkom jer ima vrsta zabranjenog tevesula zabranjenog posredništva u dovi. Međutim nije veliki širk. Oni je spomenuli da je mali širk. I neosnovane su bile njihove optužbe da je čovjek da je čovjek tekfirovac i da je haridžija. Dakle to je jedna od šubi i on im je na svaku odgovarao pojedinačno. Znači da to nisu stvari koje A zanimljiva stvar da oni ne tek nisu nikako vetekfirili, međutim kad su napisali proglas protiv njega, rekli su murted, kafir, treba da se ubije. Pa ja rekom kako sad hoćete me ubijate? Ja govorim la ilaha illallah i živim na arabskom poluotoku i rođen sam na arabskom poluotoku. Ali novo Tarikon, novo tariko, onaj cijeli u, u, u kontradikcije i, i onaj u nelogičnosti ne može da bude. Od stvari takođe koje su neprijatelji islama prema ovoj davi, onaj ko je davo poslanik sa seljem znači Muhammed el Wahhab je god pogriješio znači uzmi na binogom slobodu znači to je niko u to nije pozivao niko znači ovo je eto odbrana jednog mazluma znači, da se kažu neke stvari jer čovjek se je trudio da kaže rekao Allah rekao Allahu poslanik sa selleme, da pozove ono što je pozvao Allah i njegov poslanik sa seljem stvari koje mu onaj kojem uspočitavaju kažu i zašto je kroz zbog čega je haridžija kaže protiv osmanske države protiv hilafeta u to vrijeme također stvar koja nema veze sa istinom Prva stvar jeste Osmanska država nije uopšte dopirala do tog mjesta. Što svedoči činjenica da su sve te uh, onaj sve te državice male imali sva uređenja i svoje onaj uh, upravne regije gdje su vladali kako su htjeli. Znači, onaj koji je istjerao Osmanlije odatle nisu ni došli do ovamo, to je bio ovaj Nurejer koji se borio protiv Muhameda ibn Allah. Njegova familija Rahsa bila velika u to vrijeme i ona je blizu mora i svakoj koji njih je drugačije lakše da se živi nego ova mjesta Djerijad u sred pustinje, razumiješ, oko pustinje. Niko nije imao interesa tu da dođe. Znači nisu došli nikako tu onaj vojnici i onaj, kako se zove, osmanska država tu nikako nije došla. Znači on uopšte nije izašao protiv, onaj, protiv osmanske države. Jer osmanska država nije aslen vladala tim onaj, tim, dijelom, tim dijelovima. Znači nije vladala, nije, nije, nije tu došla. Znači nije, nije dosegla njihova onaj vlast do, do tih mjesta. Tako da to je jedna, znači isto jedna laž, jedan, jedan absurd i jedna potvora na novog čovjeka. E, Takođe od stvari e, koje mu prigovaraju, isto kad je u pitanju taj haridžizam onaj, i pokušavaju da mu a nelogične su, jeste to što ovaj, njim je on naveo u svoje knjizi Uh, govor Mer'ija el-Krmija, poznatog Hanbelije, jer su to uglavnom bili gore Hanbelije, koji kaže svaki hakim, svaki vladar u svom mjestu ima pravo da sprovodi šta hoće od šarijeta. I onda, kad je sproveo ono kamenovanje, to je bilo pod upravom i pod ingerencijama vladara koji je bio u tom mjestu. Pa rekao kako sam ja izašao van okvira, znači kako sam ja izašao na vladara kad mi je jel, onaj Uh Usman ibn Muammer, um je to odazvalio. i on mi je dao ovlaštenje, dao mi ingerencije, na osnovu čega? I još mnoge, još mnoge neke stvari i mnoge nelogičnosti koje su koje su navodili, koje ćemo inshallah otala mi onaj spominjat u toku obrađivanja ove ovaj komentara. Ove knjige znači stvar i povoziju koju pozivamo Muhammed ibn Abdullah ha to vrijeme vezanje bio znači za tauhid, da se ko ljudi iskristališe i očisti obožavanja Allaha subhanahu wa ta taala jednog jedinog, da se samo njemu ibada čini. I nikom, i nikom drugom mimo njega. Nakon toga ojačale država Muhammed ibn Su'uda, čija Muhammed ibn Vahab presilio je još, onaj, uh, a imao je 90 i nešto godina. Kaže pa su sinovi Abdulaziz i Su'ud ibn Muhammed bili od njegovih učenika. Kaže, kad je Abdulaziz preuzeo vlast nakon baba, uzeo je tri osnovna načela koja smo mi obradili ovde i terao ljude da Da ih popijet sama, ljudima čitaju i da pitaju ljude tri pitanja. Meno, robu komadino, bio, šta dok, ko mada i ino ko mene biju. Kod ti je gospodar, koja ti je vera, koji ti je, ko je poslanik, i šta ti je doka ovo i šta ti je dok Morali su da se znaju te osnovne i neosnovne stvari. I onda nakon toga, je, onda su oni raširili i proširili. Znači, to je ta prva saudinska država. Onaj, da su raširili i proširili aha, vlast i uspostavili Allahov šarijet u potpunosti. Uspostavili Allahov Natara, šarijet u potpunosti i to je bilo do skora. I sad je načelno, znači, zvanično Ustav Saudijske Arabije, Kur'an i Sunnet. E sad što ovi kasniji prave probleme kako prave i rade kako rade, Allah subhanahu ta'la sačuva međutim ova porodica koja je bila prije njih, i država i prva Saudijska i druga Saudijska i treća Saudijska država mogu da im pozavide države iz prvih vijekova. Znači, nakon hulefar Rašedini, nakon, da kažem, ovih tabi'ina, država koja je toliko implementirala šerijat i koja se toliko borila protiv znači svih vrsta devijacija, novatarija, širkova, znači rijetko je to ko radio ko onaj ko saudijska ko saudijska Arabija, znači prva i druga i treća do ovih kasniji koji su došli, ovaj počeli da pozivaju u liberalizam, modernizam i pokušavaju da westernizuju društvo. Međutim prije toga onaj Ja, ja, ja sam zakačio, znači, kad sam, kad sam tek došao, to je prije nekoliko godina, kako i na koji način i pod kojim intenzitetom se praktikovo šarijet i kako je vjara bila vidljiva, tako mi je la, prošlo bi mi po mjesec dana ne vidim lice žene u rijetu, koju je me tropala, koju imam 8 miliona stanovnika. Hej, je ja, na sve strane, znači, tada kažemo, onaj organizacija etike koja poziva na dobro odvraća. Znači, mnogi su ikali šarijatska policija. Nije šarijatska policija. Policija, razumiješ koja je. Međutim, to su bili šehovi, vraća taljabi, tuli ilm koji su išli po mjestima, savjetovali ljude. Govorili, nemoj ovako, nemoj enako. Stalno derso i preko 500 dersova nedeljno je bilo u Riadu koji sam tako stikuo u svim džanijama kojima je bilo. Preko 500 dersova nedeljno Ra razno oblasti raznoraznih razno raznih knjiga. I sad ćete vidjeti da najviše naučnih najviše je došlo znači iz perioda znači tog procvata naučnog onaj u Saudijskoj Arabiji pod našim islamskim učenjacima rahimehuallahu taala, Šejhom Bazom, Ibn Uthaiminom, Bekrom Abu Zeidom, Abdullahom Al Ghudajyanom, Šejhom Abdullahom Gibrijinom, Salihom Al Fuzanom, Karimom Khudajrom, znači ljudi koji su, koji su prosto mora i veliki radnici, i trudbenici, onaj je zaverva. Sve je to da kažemo od plodova da've Muhameda ibn Abdullah rahimehuallahu taala. Ani govore knjige, znači ove stvari su prve knjige koje se uče i изучаvaju kad je u pitanju kad je u pitanju ovaj tauhid. Naći slušali smo par nekih onaj braće ovdje, oni mislili pročitajte kitabu tauhid, kaže braća, ta sad sam ja to kitabu tauhid, znaš, ne, to to znaš. Kitabu tauhid je knjiga koja se uči na početnim stadijumima vjere. Da se nauči da se razvojite u hedočirka. Aći znači, ništa. Naci isti sad ste ko to je sad neka nauka sad se ti pročitao mogni od ibn Khu ili se pročitao ne znam tafsir imama Taberja, ili se pročitao ne znam onaj neko kapitalno djelu 30 300 kitab utuhid ovo je broč komentar na kitab utuhid znači na te stvari intencije smjernice govori kitab utuhid staje u, znači onaj jednu malu knjižicu znači to su prosto znači košto je i praksa bila i kod sule se raf i kod akoa idularba i kod fadl islam videli ste sve knjige koje smo obrađivali poglavlje naslov poglavlja i Rekao Allah, Rekao Allah uposlani, Rekao Allah, Rekao Allah uposlani. Kaže, u Indiji kad je došao čovjek i onaj počeo da govori proti Muhamada ibn Abdel Vehada. On je ovakav, tekfirovac, sektarši, Vehabija, krvolac, ovam moju, nam Kaže, pa mu je došao jedan student od, neđdijski studenta. Kaže, na svakom sjelu, na svakom darsu je govorio La'an Allahu i Muhamada ibn Abdel Vehada. Neka Allah hova proklestva na njega. Pa je zboljalo ovo brata, ha, šta dirate više od I onda je, došo, kaže, I je korice, I do njumu, I reko Šeikh, šta misliš o ovoj knjizi? Rešavam hadis bio Indije, poznato bilo i dan danas ima puno muhadisa i od naj od najjačih da, kad je u pitanju hadis Allahu pobog nek sa sanimi dalje u Indiji. Naći mogu obraća da hifzaju mašala te barekallahu. Kaže pa vamo je, pa je donio kitabut tauhid. Kitabu I uzeo je pregledak kitabut tauhidi, rekao ne znam čija je knjiga liči mi na Buhari in stil kaže. Liči mi na Buhari in stil kaže ili na Ibn Huzejmu ili kaže ovo ovako ovo Kaže ovo kitabu Teuhid, Muhammed ibn al -Bahaba. Kaže pa čovjek brizno I rekao, vallahi su me prevarili. A kaže, imao sam povjerenje u njih. I onda kaže, na svakom sjelu, kaže, onda ću kaže, na svakom dersu, kjefaraten radi otkupa, da dovim za tog čovjeka. I kaže, svaki pojem, da se Allah smiluje, mu Allah oprosti. Ja mu Allah smiluje, da mu Allah oprosti. Kod je bitno da čovjek i onaj izučava i da ima taj kritički um da se vrati, da proveri šta, kako, da pita, da nađe, da pronađe, da pročita, je listina, li ako se za nekog nešto priča ti vidiš, da je Allah sp. dao iz tih 40 kuća izde'i je da se toliko raširi. Znači njima je ta prva saudiska država stigla do Basre, stigla do vrata Dimaška. Dotle se dakle, je dakle bila proširila vlast. Zanimljivo je poslije, subhanallah, kad je bila, kad je srušena, kad su onaj u to vrijeme, ovi koji su bili, el, ašraf, onaj koji su vladali Harameinom, dolje znači sa dva Harema i tražili podršku od Osmanlija, tražili podršku. Znači sve vrijeme je bio sukup unutar isti, onaj, sa plemenima. Znači vlast, upravnu vlast, onaj osmanska država prepustila je bila ovim plemenima, onaj, ovim, uh, plemenima koja su bila unutar, unutar onaj u to vrijeme Arabijskog polotoka. Pa su tražili, tražili, došao im Ibrahim, pa šalbanac iz Egipta. Pa je došo i napravio takva zlodjela, I poubijao na hiljade i hiljade omladine i ljudi i žena i djece u neđu. I poubijo joj neku i su izvali da dođu. Krvo Kaže, doveli su šeha Sulejmana, rahimahullahu ta'ala, ibnu abdillaha, sina abdullahovog, sina Muhammeda, sina nakledan od unuka. Ovo je komentar koji je on napisao. Nije ga završio. Kaže, pa ga je poveo na groblje Ibrahim Paša i doveo mu pjevačicu. Kaže, rekao, igraj sad pred njim. Plesačicu. I ona je tu igrala. Pa je ono baro povled. Učio Allahovu knjigu. Onda ovo me dosadilo. Kaže, pa je rekao, uzmiti, ga. Izrešetali su ga tu na groblje. Pa je došo babu njegovom, pa mu rekao, ja, aguz. Egipćani tako izgovaraju, izgovaraju džime. Aguz, starče. Mi kažu, aguz. Ne izgo... Kaže, adelna... Uvledek, kaže, ubili smo ti dijete. Pa moj babu im govore, kao, qaddar, Allahumma šeha vrhani. Allahumma šeha vrhani. Allah. Odredi je i dao. Šieha Abdurrahman ibn Hasana deset godina držali u tamnici u Ekiptu. Kaže, napravio takvo krvoproliće, slago je lobanje žena i djece, ona je ponečtu. I hvalio se kako smo, kaže, onaj ubili izma masakrila i vehabi je. Tu navodi džeberti. A či navodi džeberti koji je sa njima bio njihov istoričar. Kaže, njihovi koji su nam pružali otpor klanjuju noćni namaz mi ja vam alkohol. To je vojska koja je došla da se bori. Ali, eba Allahu in faukis sebi iz ali odbija Allah, iznad sedam nebesa, iznad arša, plemeniti, uzvišeni, osim na svoju pravdu postavi i da ljude vrati, da probaju, da okuse ono što su sami sebi doprini, ali da i od njihovih ruku snađe. Pa Ibrahim Paša kad se osjetio, onda tražio uslove, Od Istanbula da mu daju hoće ovo, hoće ono, pa su ga odbili pa je krenuo, pa im je za malo stigao do Istambula. Toliko je došlo teško, znači da, im je, da, je, da je pobio toliko osmanske vojske, kaže da je porijeklom albanac Ibrahim Paša, negdje se navodi da je nakon toga da su mu našli da bio mason i sl. Da im je uzeo ime Jadanu, kaže došao im je do izmira, sruši, uništio im izmir, kaže da su morali da zovnu Ruse da ga zaustave. Nisu mogli sami da mu se odupru. Da dođu ljudi. A zbog čega su ih napali? Zbog čega su udarili na njih? Zbog čega su utražili da onaj ovi koji su bili unutra znači ti od Sufija i to zbog toga što su pozivali La ilaha ila Allah. Vidjet ćete inša ta la ta'la u Toliko za večeras da ne duljimo više, molim Allah subhanahu wa ta'la da se smiluje šehu i da se smiluje onima koji su pomogli, koji pomažu da'vu ehli sunneta džamaata, i da nas učini od njih koji strikno slijede dokaz Kor'ana i sunneta i kome da nas učini od njih ku ima istina iznad svega iznad svakog autoriteta iznad svakog imena iznad svake ličnosti iznad svega da nas Allah subhanahu wa taala učini neovisnim tragateljima za znanjem i da nam je istina i dokaz i Allahovo pravo i pravo njegovih poslanika saselmene ispred i iznad svačijeg prava alhamdulillahi rabbil <tosodil> alamin wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabinahu